Abu Gubar Dajjal ini mullah, di Yaman ketika di didambat juga sedang menyendiri. Ini Tanya dengan mundir. Telepon dia. Dia cerita di mata basah itu. Ada saksi itu aja ada salam. Sedang menyendiri. Sedang sesendirian. Sedang menelak sendiri. Baca sendiri. Baca sendiri. Akhirnya masuk jin kepada di Barjul Rahmatullah. dia pendangnya. Lihat. Orang kalau sedang sendiri sendiri di Barjul Sedang menyendiri. Sedang menyendiri. Kemudian baca sendiri. Baca sendiri. Baca sendiri. Jin masuk badannya. Jadi Barjul Jin masuk ke badannya sehingga dia menjadi mangkatnya tinggi itu mundir cerdarah saya